Неканора селився в цей дім зі своєю дружиною Ніною та коханкою Валею. Валю всі завжди називали прохорівною валя прохорівна. Отак ще й з війни, відколи була йому паходною жоною. Усі офіцери мали таких, а в іншим гірший. Прохорівна була з ним усюди й весь час. А коли закінчилася війна, Родімцева відправили на западну Бандьортушить. Він став начальником гарнізону в гірському райцентрі, а прохорівна приїхала до нього. Дружина Ніна всю війну просиділа в евакуації, у гірський райцентр не захотіла їхати, а Валя ніколи його не кидала. Він був їй дуже вдячним. Хоч, може, рідко висловлював свою вдячність, а часом навіть припікав кріпким слівцем або й кулаком, та все ж якось по-особливому любив цю жінку. Коли з бандьорами було покінчено, ох, чи покінчено, постійно ці недобитки підіймають свою голову, тут треба бути постійно на чеку. А Никанора перевели в Донецьк, Дружина Ніна нарешті переїхала до чоловіка Він уже нічого не відчував до цієї жінки, але не хотів проблем, той прийняв її у свій дім Та в домі вже була Прохорівна Тому Ніні були висунуті умови Або вона погоджується на спільне мешкання з Валентиною, або їде туди, звідки прибула Туди Ніна не хотіла, бо жила у своєї матері, де в хаті, як у тій рукавиці сказки Той погодилася Прохорівна почувалася хазяйкою і на кухні, і в спальні. Та Ніна відвикла від чоловіка, нічого до нього не відчувала. А оскільки дітей у них не було, ніхто цього безсором'я не міг бачити, то жила у своїй кімнаті. Рідко з неї виходила і мало спілкувалася із чоловіком, і з валею. Никанор навіть не помітив, як Ніна почала гаснути і в'янути. Якось викликала лікаря, бо терпіти біль було вже не сила. Той призначив обстеження, яке нічого втішного не показало. Никанорові сказали, щоб готувався до найгіршого. Він навіть відчув у собі щось схоже на жаль, але цей легенький укол у серце швидко минув, і чоловік подумав, що може так воно й краще. Не плутатиметься під ногами. Ніколи в житті не мав ніяких почуттів до смерті. Батьків своїх не пам'ятав, був безпризорником, якого радянська влада всадила в дитячий будинок і виростила вірним собі. У тому будинку бачив багато зла й жорстокості, там виживали найсильніші. Ті, хто мав м'який характер і розводив сентименти, був підданий найжорсткішому остракізму. Неканор, хоч тоді в нього було інше ім'я, яке він не хоче згадувати, до таких не належав. Нікого не жалів і ні за чим не шкодував. Так і йшов життям. У каральні органи прийшов уже переконаним у тому, що навколо вороги і їх треба знищувати. Був ще геть молодим, над верхньою губою лише став пробиватися вуз, коли йому доручили перший розстріл. То було страшно. Він уже ніби й чимало бачив у своєму юному житті – бійки, сварки за шматок хліба і махорку, навіть убивство. От убивство йому добре запам'яталося. Був у їхньому класі хлопчина. Кир'яном його звали. Красивий такий, високий і міцний. Усі його боялися і поважали. Недаремно у їхньому колі гаслом була приказка. «Сцит» – значить «уважаєт». Кир'янові Бог дав усе – красу, силу, духу і живий розум. І до навчання, і до витівок був мастаком. Неконорові Бог не дав таких талантів. Та заздрити Кир'янові не хотів та й не міг – поважав. Та якось їхня ватага вирішила втекти вночі з будинку і почистити магазинчик на розі. Треба було розжитися цукром, сигаретами та якою-неякою їжею. Верховодив, звісно, Кир'ян. Міліція налетіла зненацька, коли хлопці намагалися зірвати замок у крамниці. Юрба розлетілася на всі біч, так навчив кир'ян. Якщо втікати, то в різні боки, щоб не можна було за ними погнатися. Перший вистріл, що розірвав тишу над містом, пробив у повітря. Другий – у спину кир'янові. Хлопець лежав розпластаний на дорозі, а всі решта з їхньої ватаги зупинилися у своєму бігу. Їх упіймали, допитували. Усі провину звалювали на вбитого кир'яна, та це мало допомогло. Їх мали судити. Але перед тим, як віддати під слідство, із хлопцями працювали гебісти. Никанор зрозумів, що це його шанс. Шанс на нове, на інше життя. І він у те життя поринув. Змінив ім'я та прізвище, щоб ніхто ніколи не здогадався, що колись був замішаний у пограбуванні. Та все ж розпростерте тіло красеня Кир'яно спадало Неканоровій нагадку тоді, коли підкрадалася небезпека чи невпевненість у собі. Цей образ збіг йому на думку й у момент першого здійсненого ним розстрілу.